Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله Wa khayrul hadi hadu Muhammadin sallallahu alayhi smo o događajima vezani za mongolske tatarske ratove. Odnosno u su predavanja vezani za krstaške ili križarske ratove i i mongolske koji su se susreli na kraju završavaju u istom jednom periodu. Načik križarski pohodi i ratovi i tatarski. Prije toga samo da podsjetim, znači zašto mi govorimo ovaj historijski dio e, iz razloga što je to metod kur'anski u prenošenju pouka mudrosti izvlačenju dersova koristi iz određenih događaja. E, mnoštvo je priča koje je Allah spominio u svojoj plamendoj knjizi, da je ne navodimo, koji mi dobro znamo, kao djeca naučimo. Također je poslanik Salalahova, 27, koristio kao metod da ispriča neku priču, navede neki primjer, slikovit, plastičan, koji se lahko zapamti i duže ostaje u čovjekovom pamćenju nego, nego da se Uh, spomeni neki šariatski tekst. Da je to tačno, evo, ja ću vam navest primjer dvije priče koje sam čuo i dan danas i pamati. Ne znam ni kada sam čuo, ni kako se to desilo. Koliko priče određene, od, naravno istinti događaj ostavljaju traga. <clears throat> Jedna od njih je da nam jedan od šehova rekao u kontekstu govora o bitnosti akid je tevhida i pozivanju tevhid i e, ukazivanje na širk i raširenost širka i tako dalje kaže da je ših Muhammedimun Muhammed Abdulehab jedno u jednoj halki na jednom dersu predavanju svojim učenicima rekao desilo se, kaže, na tom tom mjestu kod nas ovdje gdje su oni bili tamo u, u neđdu kaže, ima na tom tom mjestu ima, ima drvo drvo, stablo oko kojeg ljudi idu i radi određene stvari koje su od širka. Iz pričave opisao taj događaj i uglavnom nije bila neka reakcija od njegovih učenika gdje su na to navikli na tu priču. Govori o konkretnom događaju. Da bi drugi put kad su došli na, na Halku, spomenuo kaže, jeste li čuli za, da se na tom tom mjestu Proširila se priča jel da ima jedna žena muslimanka koja je učinila zina luk. Blud. I čime završio priču nasilna reakcija među njegovim učenicima. Kao reakcija negod negodovanja, da što pojavili među muslimanima i tako dalje. I kad se završila reakcija onda on ima kaže evo vidite ovaj vidite koju greškovi pravite. Greška je tu u tome da veći značaj dajete nečemu što je manje značajno u islamu od ono što je više značajno u islamu. Niste reagovali kad sam pričao o širku koji je među muslimanima, koji je, gdje rade ljudi muslimani širk, a onda se reagovali za nešto što je haram, što ne izvodi iz islama. E, Hoće da kaže tom pričom kako ljudi, e, iako su oni bili učenici, tu labolinko koji traži riziko znanje. Naći znanje određeno treba vremena da se slegne, treba da se uči da se slegne i da se znaju prioriteti. Ovde point u, to, u toj priči. Da ja kad sam ju čuo, ne znam kad sam ju čuo. Kako se to desilo od čak ne mogu se sećati, al nikad nisam ih posle zaboravio. Sam taj događaj, sam taj et takav opis koji je, eto bez za ništa posebno. Drugi zanimliju pričkoj, nikad ni, takođe nisam zaboravio. Prvi put kad sam ju čuo, to je da jedan od Šejhova saudijski otišao u otišao u Indiju. I streo se sa jednim, uh, u tom mjestu gdje je očeo, streo se sa jednim velikim čenjakom tog mjesta uh, u Indiji i kad je ga ovaj strelo, i po izgled go na video, vidio, rekao mi, jel da, ti si Saudija? Aha, kaže ti si Vahabija, jel? E, pa mu je ovaj rekao, jel, ovaj, ušlo su tu priču, razgovor, jel, Vahabije postoji ima, ali ne ima Vahabija, i tako dalje i glavnom uh, taj šejh iz Indije uh, očito što ima nekakve ovaj predrasude odnosno već uh, već ispričane priče o nekakvoj skupini koji dolazi isti iz zemlje koji su vehabi i tako dalje nevolje poslanika ne nevolje me ljudi ostala nam poznata priča i kad su završili razgovor onjem je mogu da tebi jednu hediju dat ovaj et. ipak smo mi usmane razilazimo se u neki zvarma ne razumiju se da ja tebi dam jednu hediju i složi sa ovaj a on da on ima kosebe knjigu Kitabu Tauhid. Kitabu Tauhid koja je od Muhameda Abdullah. I on uzme tu knjigu i podse pa korica. Skolni gdje piše ime autore ime autora i naslov kaže njemu evo imamo ovaj primjerak tako el ovaj bez, bez korica pa ona ne ne smeta ovaj, što nema korice, uglavnom ova je prihati drag bio za Hadiju. Knjiga je knjiga draga u vjek, mus mana usmane, valjda knjiga. Uglavnom ne prošlo nekoliko dana, ponovo se sretnu njih dvojica i kaže ona knjiga što da ono je nešto kaže, mislim mislom je pročitalo nakon nešto. Tu sam kaže aj ti hadisi, Aj ti hadisi se pozivao na čistih tevginik i ranije što to ja, ga nisam od na, na nakon dobru knjigu naišao. Eh, kaže on moja to je ta, ta knjiga, to je autor ona i kaže po kojem ti mene nazivaš. Po kome kaže Muhammed, Muhammed ibn Abdulehab. On je autor te knjige, on je napisao to knjigu. Uglavnom, to je bio razlog na takav način kako on je poklonio i kako je, u stvari, pojemte u tome da ovaj indijski šej, da on nije u stvari ni vraćao se na izvor, nije pravo, ovaj literaturu o tog šeha Muhammeda ibn Abdulehaba, da je taj šej se promijenio za 180 stepeni i da je bio razog da, da je se počeo zanimati za znači, ono što mi nas nazivamo se lefiskog ideo stvari ispravno kidom i tako dalje da se totalno promijenio i prihvatio uh, ono što je, uh, što su u mnogi nje, u njegovim krama kličali ovaj negativno protiv, protiv uh, skupine koju nazivaju ružnim pogrdnim imenom kako nazivaje uh, ovo spomenu kao kontekst priči i sa ta priča jako zanimljiva ona se ovako sve na vrijeme se priča na nekim mjestima ali Kad se ispričaš takav događaj koji se desio i iako mi sad možemo navoditi ajete i hadise o tome o bitnosti tevhida o, o ovom onom, ovaj ali kad se to meni nakar događaj i događaj vezan za to neko ko se naziva nekom skupinom pogrešnom e, smislu kao vehabija, ovaj drugačije priča, to opisivati i, i na primer čak čito predavanje o tome jedan događaj sitni mali ispričaš i on ostani ostavi traga i čovjeka zapamti. I tako računam mnogi od vas ovaj da će zapamt ovu priču i da, da će im ostati u sjećanju i bi neko nakon godina godina napomenu. Zašto uspomeni? O sećanjem ne radi o priči, nego spominju toka što je što su događaj priče jako bitni u odgoju. U odgoju kako veliki odrast ljudi tako i djeci. A ovo ima veze sa ovim sa ovim stvaru koji mi govorimo za historiju dobro je poznata stvar, koliko, koliko istorija utječe kod ono koji razmišlja i ima ispravni podatak od istorije, koliko može stvoriti pozitivno, dobro, korisno mišljenje i razumijevanje stvarnosti u kojoj musliman živi. Mi da, ovaj, da, da znamo tačno detalje kako, se, kako su muslimani prošli kod istoriju, Uh, u svim onim periodama, znači kroz Endeluz, kroz, uh, kroz Istok, kroz uh, Indiju i ostala mjesta, Hurasan i tako dalje, uh, kroz ovaj mi pričamo, znači uh, lakši razumijemo ovo što se danas dešava u stvarnosti, jer mnogi, uh, mnogi muslimani uh, za određene stvar, koje se dešavaju unutar momenta doživljavaju nekakav, ponavodno, šok ne mogu to da svatim ne mogu da svatim možemo Slimana da ubijemo Slimana možemo svatiti Slimana da da, drža, da može bit da vlada muslimanski može učiniti pomagati kafre po tim Slimana ne, ne može ono ne može ono to je zato što čovjek nema iskustva u životu nima iskustvo o životu, ne razumije život isprav, misli da je to jako neka slikovnica, neka izmišljena bajka i ako ne teče tako ni to to. Gdje će biti musliman da prevari, gdje će biti musliman da ukrade, gdje će biti musliman kada učin iz inalog, tako dalje. A, propisi, kazni za sve tije stvari došlo muslimanima, a ne kafirima. Znači to je, ovaj, a, greška u odgoju je to da se idealno prikazuju stvari i da se idealizuje, da se traži od muslimana idealno stanje koje u praksi stvari i ne postoji. Mi trebamo nastoj, kao što došlo u hadisu, sad i do vaqaribu, da nastojimo što ispravniji da postupamo. Ako ne možemo potpuno ispravno, da makar blizu toga, ali de, de, prekršaj, munafikluk, skretanje, izdaja, umetu se posve i posveće do da sunjih dana. Znači, jedna vrlo bitna stvar za, za jedan normalan život muslimana je to da, da isčitava his, historijski događaje da bi shvatio uh, život muslimana u stvarnosti i da bi, uh, i da bi shvatio islamske propise i, i ljude u globalu. A ako toga nema i to ne razumije, zaista se zrešavaju znači, određeni problemi u glavi koje čovjek ne može prihvati, onda ostavi totalno vjeru za postavi ili srlja od ove skupine do one skupine, od ovog pravca do onog pravca itd. Uglavnom, uh, zadnji do čega smo došli, uh, prošli put kad smo govorili o mongolskim tatarskim ratovima, a to je bilo uh, pad Bagdada. Ona treća faza e, mongolskih osvajanja kada su oni e, došli i e, sa, sa njihom vojskovanju Hulagom kada su došli i zauzeli kada su zauzeli Bagdad 1258. po Miladiju 600, 656. po Hidži i govorili smo detaljnije o toj bici i o događama se desili i zadnji što smo govorili a to je da kada je e, zauzet Bagdad od strane Tatara Mongola, da, je, da su da se deslo ono, da su požurili određeni namjesnici emiri u određenim pokrajinama ili gradovima kojima su vladali u Šamu, u Palestini, u Siriji, u Iraku, da ono u delu Iraka koji još nije bio pao da požure, da dadnu ovaj da stopi prijatelstvo ugovore dogovore o napadanju, ljubavi i tako dalje i prijateljskim odnosima između tih muslimanskih dijelova sa, sa novim zavojevačem, novim osvajačem, novom silom u toj oblasti a to je sam mongolima. Naravno to je bilo poniženje, nema sumnje oko toga, jel. Na što kažu jel uh, uh, Uh, historičari, historičar, nije se ni krv osušla muslimana pobijenih u Bagdadu, a ovi su uh, emiri požurili da sklopije dogovor i isklažu uh, prijateljstvo prema novom, prema novom osvajaču Hulagu. I spomenuli smo znači, da koliko je kako kojih gradova u Mosulu, Anadolu, Himsu, Halebu, u Damasku, uh, odiđenje dilova Šama i turski, da su svi pohrlili, požurili prema prema Hulagu i e, tražili od njeg da slopije dogovori, da, da, da iskažu svoje prijateljstvo i da priznaju njegovu novu vlas i tako dalje. A jedna se osoba u tome izdvojila, i tu smo bili stali smo govorili, jedna se osoba izdvojila, to je bio Kamil Mohamed Ayyubi, i to u gradu, odnosno oblaska je bila manje poznata, koja je bila pod imenom Mejafarkin, E, tako se zvala ta, ta oblast ili taj grad, i e, naravno dvije se odmah došlo do Hulaga, e, on je bio jako ljut, rasrđen, jer svi ostali mu se klanjaju, a ovaj se uzoholio i odbio da prizna njegovu državu i da traži prijateljstvo sa njim. I odma je naredio, naredio je, a inače to mjesto se nalazilo između ove dvije rijeke, Tigrisa i Eufrata, Uh, digital i Furat, Al-Furat, znači dvije zemlje se za ta pokrajina. Dači u sjevernom dijelu te gdje izviru te, te dvije rijeke, izviru te dvije rijeke, tu se nalazi za ta oblast. Pa je Hulag ukrajinu pokrinu vojskoj od naredio i došli su i opkolili tu uh, taj grad. Dači ostali pokrajina oko grada su osvojili i uh, izvršili su opsadu tog grada. E uh, i uh, ovaj njihov namjesnik koji nije htio da se, da se preda, tražio je naravno pomoć od ostalih muslimanskih gradova da pomognu da dođu za pošalju vojsku. narod niko se nije odazvao. Ne samo da se nije odazvao, nego su izodriženi gradova muslimanski, poslate a, dijelovi vojske koji su pomogli ih lagu da se bori protiv ovog muslimana koji, nije htio, ovaj, koji nije, nije htio da se njemu pokori i da traži prijateljstvo sa njim. Uglavnom, obsada je kraja, trajala obsada tog grada, trajala je osamnaest mjeseci nakon čega je pao grad nakon čega je pravograd grad i naravno u lago šta će drugo rad, nego je pobio sve, sve kogod je bio u tom gradu i srušio je i zapalio čitav grad tako da nije ništa ostalo a onda nakon toga je krenuo u, da zauzme grad Haleb koji ima jako veliku, veliku utvrdo Iako taj Namišle to je Haleba otišao i njemu dao ovaj izraz prijateljstva i što je istopio sa njim dogovor na napadanju. znači i izvršio opsadu Haleba Hulago i u, u toku te opsade <clears throat> a apnaro ovo da spomenuo ovaj kada kada su pobili sve stanovnike grada uh, u kojem je bio kamil Muhameda Jubi Uh, grad Mejafur, Mejafarkin u tom ovaj, uh, njega su naredio Hulagu da njega, ost, da njega ne ubi, da njega živog dovedu pa kad su kad doveli njega živog, doveli se njegu živog dok on vršio obsad oko Haleba se znači Kamila Muhameda njemu živog, koji je bio namislik tog osnovanskog grada i uh, da bi izrazio svoju svoju bijes i kao šta slijedi ono komu se njemnu pokori, naredio je da pred njim da mu i ruke i noge Pa su morali osjekli ruke i noge i stavio mi njegove, njegove udove, stavio njemu usta da ih jede da se od I naravno od toga je podlegao i umrao, umru ovaj, ovaj namisnik. Kao mu džahid, naravno kao borac ponosa. E, pada Haleb. Na način da su tražili stanovnici Haleba, tražili su da, da im se da sigurnost da se dao sigurnost i uh, da će predat grad, i što je pristao Hulagu. Pristao je NATO, a onda je ovaj, onda je nakon toga izvršio, znači ispoštovaju tu uh, taj svoj dogovor, uh, što je utjecalo na poslije da još, još ovaj. još ostali nekoliko manjih gradova oko Haleba, uh, Na, zbog toga što je ispoštovao ovaj, dogovor da neće pobit stanovnike. E, I onda kada je krenuo krenu prema, prema Damasku da, uz, da uzme Damask, desilo je se da mu je. E, u Damasku također je jedna grupa različita stanovnice Damaska. Da li će se borit protiv njega, ali neće je pa se podijelili. Jedna manja skupina je bila da se bori, da povedu džiha, a drugi su tijeli da se predajke i ostali gradovi. Uglavnom, ovaj Uh, pošto je ovaj namjesnik da uh, Damask pa inače znači bio poznat po tome da je ovaj Nasir Yusuf uh, znači da je bio izdajnik da je bio uvijek izdavao i na račun i križara i na račun uh, Mangola kad je uh, sklopio dogovor pri prinok što je polagao napol Damask kad je došao i obkolio Damask onda on pozvao ljude u džihad kada han mudija da se bori da povedemo džihad protiv neprijatelja naših. I normalno ovaj to izazvalo jako malo reakciju kod ljudi, mobilizacija bila nikakva i ni mogao sabrati ljudi koji će se boriti. Ovaj tako da je on na kraju on lično sa svojom nekom užim dijelom porodice pobjegao iz grada i ostavio grad. Ovaka prim znači imamo često kroz historiju ovaj ovaj događaj da određena osoba tako se ponaš popod Sada Muhamesina, je Dok je se borio protiv islama, protiv muslimana, unutar svoje države, e, ispoljavao kufr i veličao stranku koja je, koja je bila ateistička, a, na taj se način tako ponašao godinama, jel desetine godina. A onda kad su ga napali koga je napao amerikanci, onda je pozvu džihad ljudi, izgovaro lajlah ilelel laj, laj, laj, i šehadet i a, na kraju kao tako i umro. Znači svićne primjere tome imam. Uh, uglavno uh, kada je došlo je do toga da da se zauzme Damask dolazi vijest dolazi vijest da je umro da je preselio uh, presjednih države uh, a to je uh, Menku Khan uh, znači vođa mongolske države je preselio što je uh, što je uh, on ovaj zahtijevalo od Hulago Kanada da od automatski prekini ovaj, ostavio dio vojske koja će opsjedati Damask i uputio je se prema glavnom gradu uputio se prema glavnom gradu da učestvuje u izborima i izabiranju predsjednika mongolske države a, znači uputio se prema glavnom gradu Karakurmu, međutim u, u, putu, u putu ga je došla mu vijest došao su izaslanici da je već izabran njegov brat za predsjednika države I oni se za, za, jedno, za jedno čudo ovaj, nije se bunio, nego je se vratio i uzeo za centralni glavni grad Tibriz, koji je danas u Iranu. Tibriz uzeo taj grad, on glavni za, ta, za tu oblast svih mjesta muslimanski, koji on zauzeo i on je bio namjesnik... Uh, a mongolske mongolske vlasti u tom dijelu bio zadovoljan sa time a onda je zadužio ovaj zadužio drugu osobu koja će ratovati u nastavku ratovanje protiv muslimana uz zauzimanje ostatka Sirije i odnosno Šama, Palestine i ostali dijelova. Uglavnom da neudni ima toga da dođemo do onog najbitniga to je znači, da je nakon one on, je, on je odredio znači čovjeka koji će ga koji će, ga, ovaj, koji će njega mijenjati a to je Ket Buga Uh, to mu je bilo ime. Uh, on ga je naslijedio, on je, on je nastavio ratovanje u muslimanskim krajevima. Znači oni, pa se, hulagod, znači vlado ogromnu državu, znači on je ovaj, pođeo od Turkmenistana, Uzbekistana, Afganistana, Pakistana, Azerbeđana, Iraka, Turske, oni dijelova gdje su bili muslimani, Šama i ostalo su neki dijelovi da se zaozmali. Uh, Nastavljena su ratovanja o strani mongolske vojske i zaozeli su, uzeli su čitavu Palestinu, Znači, došli da gazu, uzeli i gazu. Onda, znači, uzeli su, nači, pri, pri, pri, uh, uzimanje Palestine, misli se ovde u to doba, znači, uzeli su grad Nabaluz, gazu i druge manje poznate grade, koji nisu bili u rukama krstaša, križara. Uh, tako da su podijelili Palestinu, znači, uh, dio je bio rukama uh, križara, a dio u, u rukama Mongola. Znači, Palestina bila pala. Znači, nakono što se desilo, što je sa Ludendiju bi vratio kuci i tako dalje. Znači, nakon tih događaja. A onda je nastavio u, u Iraku i Siriji i ostalih dijelovima i u potpuniju zauzaju sva mjesta. Znači, zauzaju sva mjesta. E, ovdje govorimo Ket Bugad, znači taj, taj namjestnik koji je zadužio Hulagu, one nastaju ratovanje. Znači, zauzaju ostali dijelove Sirije, gdje go su bili vadili muslimani i Iraka i e, e, Lubnana, odnosno Libanovna današnjeg. Tako da su, znači, da je kompletna kopleta dio taj dio muslimanskog svijeta u Šamu, Iraku zauzeti. Znači, došli su zadnje što je bilo, to je Gaza prema Egiptu. I naravno sljedeći korak koji je slijedio, koji je bio logičan po njihov način ratovanja, to je zauzimanje, a to je zauzimanje Egipta. I to je bila, znači, narodna namjera sljedeći cilj o strani mongolskih osvajača. <clears throat> a u isto vrijeme u Egiptu se dešavaju određeni određeni problemi jer se promijenila vlast na vlast su došli uh, memluci uh, to je znači u, ovaj, 1250. godine sješat se događa kao smo pričali znači, za Šeđeretu Dr i za Bitkomensuru koja se desila sa križarskim ratom krstaškim ratom koji je bio i dešavaju se znači ti uh, ovaj, ti unutrašnji nemiri ko će biti, u stvari, namjestnik pravi zaštitnik, glavno nakon, znači, što je ubijen kralj Ejbek, koji ga ubila, kako smo spominjali, naši Šeđer i Todor, njegova supruga, pa je nakon toga i ona ubijena, na način kako smo ispričali. Onda je postavljen za namjestnika sin, dijete malo, po imenu Mensurnu Rudin, znači dijete od Ejbeka. A njegov osoba kao u njegovo ime vladala državu, tako zvano Visaje, ala sultan, u njegovo ime koje vladao, bio je Seif Udin Kutuz. Također, znači, svi su oni, ovaj, memalika od oslobođeni robova. I uh, uh, u lakvom stanju država je, naravno, bila lahak plin za, za, za, za Mongole, za Tatare. To je, ovaj... To je značilo znači ona, dešalo je dešavale se nemiri, dešavale se pobune, nikako se nisu smirile, ova memlučki ove flote koje su bile na moru, nisu bila zadovoljna sa, sa sa namjesnikom, djetetom i tako dalje. Uglavnom ovaj da bi ovo sve skratio muke ove ovdje dolazi e, Saifuddin Kutuz po savjetu e, iz izudinara Ibn Abdselama Šejha poznatok sultanu Ulema, on izlazi i zauzima jedan jedan odvažan korak, a to je a to je da je skinuo vlasti dieta na Rudina. Skinuo njega sa vlasti Mensurama, Rudina njega je skinuo sa vlasti i i obznanio da je on da je on sad namjesnik Egipta. I naravno bilo je očekiva da da će se desiti tu ovaj određeni, da će se desiti određeni nemiri, da će pobune biti i tako dalje. Da bi to usmirio, on je odlučio slijediča uradio slijediča neka tri koraka. A to je prvo a, da smiri unutrašnje stanje u Egiptu. Pa je sakupio, napravio sastanak. Sastanak znači sastanak a, namjesnika lokalnih E, i najpoznatiji ulemi i ljudi koji su bili utjecajni. E, pa je sakupio na jednom mjestu i zajedno su razgovarali i iznio im e, razlog zašto je to uradio. I njima rekao jasno otvrno, kaže, in ni kad kasatu, kaže, zaista ja sam imao namir sa ovim, sa čime, što je skinuo dijete vlas, ja sebe posebio za namisnika. Uh, kaže, imao sam name, ka, kaže, ovo što sam uradio, kaže, uh, mafa, ali to nisam uradio, illa en nećte mi alakitali Tatara. Kaže, nisam uradio osim da bi se objedinili u borbi proti Tatara. Kaže, volajete etta dhalike, bihajri mulk. A to ne možemo uraditi osim da bude, da se uzme vlast u ruke. Kada fejda karežna, o keserna hadalu, kaže, kada izađem pobjedi mojeg neprijatelja, fel amru lako kaže stvari u vašim rukama. Akimu fil sultanati men shi'tum. Postavite zadamić koga hoćete posjetoka. Eh htio tima da smiri da smiri znači ono što je što je bilo jel u u grudima, u mislima ljudi koji koji su tada nisu zadovoljni sa njegovim takim postupkom. I naravno, nema sumnje da je ovo da ovo smirilo. Znači, javno je obznanje od nam bila namira, osim taj cilj, da se mogu ujediniti, objediniti, dobro predniti da se bori proti Mongola. Nakon toga stavite za nami kako ga hoćete. Druga stvar što je uradio, a to je, a, da je da je pokrenuo pripremu a, u borbi proti Tatara. I to na, a, znači, vojno, misli se da je vojno pripremo. A to je značilo, stvar stvari, da to, da to mogu da uradi, u stvari moro je da, da oprosti, da preže preko toga, da izda naređenje, da je oprošeno svima onima koji su izvršili pobunu i nekom su sporu sa državom. Misli se ovdje na određenim mjestima, pogotovo ova snaga koja je najjača bila, to su ovi snagi koji je izbiljeno namor od Malika time, da su oni smireni i da su bili zadovoljni za time. A onda je ovaj, treći korak koji ovaj je radio, a u stvari htio je da da, da uspostavi lijepe odnose i sa, sa susjednim muslimanima u pokrenima koji su živjeli. U susjednjim, znači, susjednostu Egipta. Pa je poslao, ovaj, znači, pokušao nas da poboljša je, diplomatske odnose sa ostalim muslimanskim pokrenima i pozvao je iz svakog grada pri a sve dešavalo, znači, pri nego što je, što su zauzeti određeni gradovi u govorimo od Haleba i Damaska, od drugih gradov koji su bili, Homata, koji su bili zauzeti. Pokušao da sa njons postavi veze, da se dogovori, da se objedine u borbi proti Tatara. Međutim, od njih se nije skoro niko odazvao, nije se niko odazvao, osim neke skupine koje se s vojskom pridružile njemu i otešle u Egipat. Sa druge strane, znači ovaj diplomatski eh, diplomatski eh, način umirivanja situacije eh, pohvalan je s jedne strane, s druge strane znači njih uroduje plodom zbog podijeljenosti zbog podijeljenosti muslimano od tih krajima, jer o čemu je bilo riječ ovdje? Zato što su oni memlu, memalici, memluc su došli na vlast, govorimo ko su oni, kako nastala ta vojska, a s druge strane imamo drugim gradovima su uglavnom bili nasljednici eh, Salahudna iubija, znači ajubijske porodice koji su bil na vlasti, pa to znači nisu jedne druge priznavali. U onda je došlo s jedna druga stvar sa strani, sa strani, naroda. Kako da se smiri narod, kako da narod stavi do znanje. Uh Allah je hteo da se u to vrijeme da se desi ono što mi danas nazivamo da ekonomske krize, znači bilo je velika, znači velika uh, zavladala to doba. Uh, baš ono što danas kako nazivaju ekonomsko ekonomska kriza, znači ljudi nisu imali čak jel ovaj da šta jedu. I u takvim ku naravno jel, ovaj to znači uh, to je povod za bilo kako za bilo kako ovaj, za, za bilo kako pokretanje nekih nemira uh, i, a, a on je uspio tu da tu taj problem neimaštine i ekonomske krize da, da je pretvori u nešto jako pozitivno a to je da ljude okreni okreni džihadu, žrtvi i davanju za islam vidjet ćemo na koji način u to vrijeme dvije stvari su mu bile bi, išle na ruku a znači se ih bodino kutus. Inače se se ibn Kutud da, znači to je ime koji zaslužuje zaslužuje znači da, da, se, da ga zapamti da ga znaju naša djeca, to je to je junak. Junakovlje priče o bici na Ajnođalutu sa kojom je sačuvan slomljena jedna najveća sila na svijetu, a to su mogoli tatari i čime čime je spašeno uh, uh, spašen pad muslimana, i muslimanskih pokrajina. Uh, šta je, je njemu išlo u prilogu to doba dvije stvari ovo po ova naših uh, historičara koji su uh, za, uh, zapisali, uh, zabilježili događaj i od, od prošli koji su, uh, koji su pisali i od uh, današnjih kaže dvije stvari su njemu išle u priloga to je, kaže da je u Egiptu još uvijek bi uh, na, na glasu, na vrijednosti i, uh, bio glas uleme. Leme u Lema se slušala. Šerijesko znanje i ulema su još uvijek imali značaja u Egiptu, u to doba. To je jedna stvar. Znači, govor uleme i šerijesko znanje su bili raširni, govor uleme se slušao. A druga stvar, još uvijek je, znači u to doba, zbog pretotnih događaja koji se desili, Vrijednost džihada na lahom putu je, je bila još uvijek u grudima ljudi, obični ljudi, govorimo običnim muslimanima, na velikom nivou i na Tako da su ove dvije stvari, znači ljubav e, običnih muslimana ljudi prema džihadu i e, poštovanje i sljeđenje učenih ljudi i traženje švijeskog znanja išle u prilog Sejfudinu e, se Kutuzu e, da organizuje, da pripremi borbu protiv, protiv Tatara koja je bila neminovna. I u, svo, u, sve, u toku svega ovoga, u toku svega ovoga dešava se jedna jako neobična stvar. A to je da Hulago, ne njegov namisnik koji postavi u tom kraju, nego Hulago direkt iz Tibriza, on šalje pismo. Šalje pismo koje, iz koje, kako kaže kažu istoričari, kap, kapo, kapao otrov. Šalje pismo Sejfu Dinu Kutuzu, u kojem velika prijetnja. Uh, ili on um, danas je rečeno te, teroristička prijetnja. I to pismo kako kaže jedan historičar kaže la yakva ala qira'ataha ila man sabatahu Kaže ne može, ne može da pročita osim onaj kaže koga Allah zna učnosti. Kako je to pismo koji ne može neko pročitati. zbog retorike i načina kako je napisano. Pa ćemo danas da pročitam o to pismo. Jako je bitno. I govori o tom vremenu. Poslao je četvorcu ljudi, četvorcu izaslanika, koji su dostali to pismo. Da stavi do znanja muslimanima, šta ih čeka, ako se ne odazovu onome što traži od njih ulaku. Pa kaže, na početku toga pisma, kaže Bismillahim esema il-vađib haqqa. Kaže sa imenom počinje pismo, a iz ovog se vidi da je da je bio ovaj, dobro upoznan sa nekim stvarima vezan za muslimane. Vidite što i sadržaj pisma. Kaže u ime Boga, kaže Boga nebesa, kaže kome je važno da se ispuni eh, njegovo pravo. Kaže ellazi melekana erda, koji je u ime Boga koji je nama omogućio da zaвлаđamo njegovu zemlju. Kaže, wasallatana ala halkihi. I omogući ona nam je, kaže, da uzmemo vlast nad njegovim stvorenjima. Eladhi ja'nemu eh, bihil melikul muzafer, eladhi huve min džinsil memalik. Kaže, ovu stvar koju zna kralj muzafer, govori ovdje Seifu Dinu Kutuzu, kaže, o, o, huve min džinsil memalik. I odnaoče u startu da ga kaže, ko je ustvarjal od robova? Rop si bio. Ti koji si sad namisnik tog mjesta koj, kome se ja obraćam. Kaže sahivo Misre o Amaliha. Koji je, kaže, vladar Egipta i onog što se dešava u Egiptu, u Sairi, umera iha va wa džundiha, va kutabiha, va wa, wa umaliha, va badiha, va hadiriha, va kabiriha, va sadiriha. Kaže, koji je uh, vladar nači vradal Egipta, ostali dijelo namisnika koji su u Egiptu, vojske koje u Egiptu, uh, radnika koji su u objektu pustinje i gradskog dijela, i, kaže, prvaka, i uh, oni bitni stvari velikih i malih, i tako dalje. I onda nastavlja dalje. Kaže, enna džundullahi fi ardihi. Mi smo, kaže, Allahova vojska na njegovoj zemlji. Pa što ovo hulagu govori? Mi smo Allahova vojska na njegovoj zemlji. Kaže, hulikna mi kholiqna min, uh, min sahatihi stvoreni smo od njegove sržbi znači on su oče kaže on mi smo Allahova sržba da ono što radi usulitna ala man hallabihi ghaizuh i kaže da to nam je mogućeno da zavla Adam nad onima nad onima na koga se on razljutio rasrdio Allah Kaže, Felekom bi džemila emsari mu'teber. I vi svij, u svim pokranima imate, kaže, imate, kaže, ibret od onog što su oni uradili, osvojili, pobili. Kaže, wan azmina muzdeđar. I imate, kaže, primjer naše odlučnosti da vas odvrati od namira drugih koje bi imali, koje se protive nama kaže fata'idu bighayrikum uzmite kaže ibrat uzmite pouku o, za, o, na osnovu onih koji mimo vas koji, kako kako im se šta im se desilo vosedilimu i leina amrakom i nam kaže vašu, vašu stvar nama kable en je keşifa qita pri nego što za kaže što se otkrije prekrivač kaže bu yudu aleikum hatta idava se nebdesla greška fe nahnu ma narhamu men men men beka Kaže, mi nismo milostivni prema onima koji plaču. Kasno je, kaže, ako nas ne nazovete, pa poslije plačite, mi nema imamo milost Kaže, vola, ne ruku li menište kao. Niti imamo mehko srce prema onom koje se žali i ako nas ne posluša. Kaže, fetahnali bilad, otaharnal arda min fesad. Mi smo oslobodili zemlje, očistili zemlju od fesada. Fa'alaykum bil harab. V Alina bi tale. Nava je da bježite, a na nama je da vas tražima, da vas hotama. Kaže fe Eju Erdin te vi ko koja čeva zemllja sačuvti. V Ejubilaldin,tahmikom karja čezemlja koja čan zeba saču... da se zaštitite. Kaže fe Eju da tu da mi je znati g greje ta zemlja, ki se vi možete sakkriti sačuvti. Kaže v Allenal Mawathera nama pripada i boda i zemlja i prašna. sve je to naše. Fema leku min sujufina halas, vi se od naših sablji ne možete sačuvati. Vola min ej dina menas, niti ima spasa vama od naših ruku, ne sablji, nego ruku se ne možete sačuvati. Fehojula se vabek, naši konji su brži. Sujufuna savajek, naše su sablje, kaže ko, ko komunje. Komunje s nebesa. Kaže vori mahuna havarik, a kaže naša koplja su oštice koje probadaju. Vosi mahuna, naša levahike, naša koplja su, kaže ona koja prva stižu prije drugih. Voko lubu na Keljđibal, a naša srca se kaže poput brda. Po, što brda? Jaka, snažna. Ne uzrmaj se. Kaže vod adidu na Kernimal, a naša brono se kaže ko praš, ima nas ko prašini. A šimanasu velik ogroman broj. Kaže fel husunul leyna la Ka, la temna. Kaže utvrde nas ne sprečavaju da zauzmemo neko mjesto. Walju jušu la tenfa. Kaže vojske koje se bore protiv nas nema nikakve koristi, ne nikakva vojska. Wadu aukum aleyna la yusma. Vaša dova Vaša dova kaže ona se ne čuje. Allah, Bog vaš je nečuje, vašu dovu Allah ne prijma i čuje. Što? Kaže, li enakum ekeltum haram jer vi kaže, jedete haram wata'a damtum uh, an redil islam i kaže uzoholi se se od, u odbacivanju uzdigli se i od, u odbacivanju islama. Wohuntum eiman i kaže i kršite i kršite zavite ugovore koji dajete wofesa fikum ul kukul slan i kaže, širo se među vama uh, griješenje i neposlušnost fabširu bil mazl wal hawam i obradu se kaže poniženju i sramu koji vas čeka i onda navodi kuranski ayat fel yawma tujzauna azab al hun bima kaže danas ćete kaže danas ćete biti kaženi neizbježnom kaznom zbog onoga što ste radili wasajane man ladine dhanamu ayy mun qalbi qalibun listo ayat I kaže, znači oni koji su zlom učinili, u kakvu će muku se uvaliti. Kaže, va kad sebete ane nahnul kafere wa antum feđere. Kaže, sebete, jasno je, potvrđeno je, da smo mi kafiri, a vi fađere. Va kad seletana aleikum, men bijedihil umur mudabbara. A kaže da on nam je vlast nad vama onaj u čijima su u čijim su rukama stvari koje su određuju waqamul muqaddar i ono što je određen propisano. Fa kaseerukum indana qalil. Vaše mnoštvo je kod nas malo. Kada vaiz izukum da dena delila onaj koji je ponosan i ugledan kod vas on će biti ponižen kod nas. Ubi ghayrukum adalla ma limuluki kum aleina min sabil. Mi kaže nema drugog puta za vaše kraljeve od poniženja. Fela tu ti lul hitab, vi nemojte dugo da odgovarate. Znači, odgovorna ne treba ušte dug, vaš. Fela tu ti lul hitab, Skrat, skratko odgovoriti. U asri rubi red del dživab, i požurte sa odgovorom. Kable en uh, tatarimel harb naruha. Kaže, prije nego što se, kaže, prije što se batra uh, rata rasplamsa. U tervi širaruha i kaže, žaravice se, kaže, rasprse na sve strane. Fela tađedun minna jaha wala izzane čete od nas na, protiv nas od nas nečete nači kaže ni ugleda ni ponosa wala kitabā kaže wala harza niti zaštite niti će vas knjiga koja zapamtiti sačuvati uh, id kaže id azelletkum rimākhun azza tako što će vas kaže naša koplja poniziti na najveće poniženje tedhuna uh, minna adam dahije kaže kada bi poslali Nećete se sa, odbraniti od nas kad bi poslali nam, kaže, protiv nas kaže najboljeg od vaših, najinteligentnijeg, najsposobnijeg. Kaže, od at uspiha bilado kom inna hali, vaša zemlja će, kaže, biti prazna od vas. U ala u ruši kum havije. Vaši dvorci, vaši, vaše vile i dvorci će biti pusti kaže nakum, iz arsenajlik mi smo bili pravjedni prema vama ja su vam poslali poslali ljude upozorili vas fino kaže vam menenna bi rusulina aleikom i od naše blagodali da smo mi vama poslali kaže i zaslanika da vam kažu šta vas čeka ako se ne dozovete i tu završava Sami što vi reči? Ovakvi reči strašni reči znači, koja ovodim ova a, diplomatija Koja je ovo diplomatija? Znači, to je nevratna diplomatija, znači, nepoznate u današnje vrijeme. Znači, ispada isilje mala maca za njih. I naravno, ovako nešto, znači, normalno da je, ono ko pročitaj ko vidi to, a zna šta su uradili do sad, i da skoro sve su pobijedili, porazili, uzijeli pola Evrope, strašna stvar, nima su umjeti da je velika je strašna stvar. Strašna stvar, nevjerojatna strašna i krupna stvar. Pazite, ovdje nima nikakve šartova. Gde nam se predajete? Pa eto, neći mam uzijeti. Biće vam sačuvana prava, vjera, ime i tako ono. Ništa, bez ikakve prava. Znači, bez ićeg. Znači, imate samo, znači, bez ikakve šartova nam se predajete. Pustite, nemate se boriti. Samo odgovorite, dođte nam, uzmite nas. Nevjerojatna stvar. I šta se onda dešava? Znači, ovdje je bilo, znači, predajte se bez ikakve šartova. I šta je u radio? Kutuz? Seifu Dino Kutuz Allah Ađašanu daje ljude u sudbonosnim bitnim momentima daje muškarce, muškarče na ovom momentu Seifu Dino Kutuz je pozvao ugledne ljude od namjesnika od ulemi, fakija, uglednih ljudi i ostalih iz svih oblasti i napravio sastanak i iznesena je ova stvar Došli su za sanici, poslao nam pismu i evo šta nam je došlo. Kako je postupio, šta je uradio? Prvo što je uradio, znači prvo što je uradio, izašao pre, pre taj skup koji je došao i rekao njima, kaže, ene elki tatar binesi. Ja ću, kaže, otić sam se, borboliti tatar, ako niko neće od vas. Druga stvar, kaže njima, rekao im određene riječi gdje je upozorio gdje je upozorio u stvari da shvate moment u kojem živi zašto, iz kojeg razloga e, da posjetio je znači, ko smo mi šta smo mi, šta je naša voda, pa kaže ja umarad muslimin kaže, lekom zemanun te kolunem vale beytil mal o kaže namisnici muslimana već duže vremena vi jedete i metak iz beytil mala Kazati karih hon, a vi da se borite, da se žrtvojte, paš ne volite. Ni jo drago. Kaže v en mu te vežiho, fe men netaril a ja odokaži. Koho č je žihad ne kaj ide samo. Kaže oomelem jehtar dalike fe jerži lete, ko nečče to se ra svoj kuču.voj in nelahhemmo talljaih, ali čm nje ga vidi karoba grije to harim muslimina fi riqab al-mutaakhirin akaji grih zbog onog što će što će pasti od svetosti muslimana kaže jedna vrata onih koji će izostati iz ove borbe i time završio naravno da se ova knjiga govori proizvod to da su da su neki od mira znači da je pogodlo to dirnlo je to i kako ne bi dirnlo Pa tako glavna osoba, prva osoba na ovakav način nastupi. Znači nakon ovakve prijetnje i nakon poznati događaj koji traje 40-50 godina od mongola Tatara Haranje po citavom svijetu, toze osobe kaže Jačbord, priko nekih Jačbord. I posjećaj kosu, šta su muslimani da se mora bod, da se mora žrtva da je na nje ulagano, u njih je ulagano. I to je čak ne samo to, nego ovo proizvelo njegova reakcija Još je dodao na kraju. Znači, kada je ovo njima govorio, kaže, pustio suzu, zaplakao i rekao ja umar al muslimin men li li slami le im lem neku nahnu. O kaže namesici muslimana ko će pomoći islamu ako nećemo mi. Ne ima niko drugi. Samo smo mi ostali. I kaže, ova stvar je proizvala, ova riječ je ušla u srce njihovo, oni koji su bili prisutni, i kaže čulo se plakanja zaplakali su mnogi od njih zaplakali su i složili se složili se da treba pokrijenit džihad podignut zastavu džihada i borice. sa ovim je u stvari uspio Sejfu Dinu Kutuz Allahovom pomoći znači sa, na ovaj način da ih pripremi da ih pripremi da uh, Naši psihički, da se upuste uopšte u borbu. Jer to je bilo pitanje. Jer bilo je drugačije mišljenje. Ako se predlagali da nema potreba se da znači zaštitimo, nekako zaštitimo, da oni ne mogu ući ovam ovaj dio afrički i nema, znači pred njima, niko ne može stati. Pa je razbio tu stvar. Na ovaj, na ovakav način. Svojim primjerom, svojom spremnošću na žrtvu. A onda, kad su se složili da će se boriti, da bi prekinuo svaku vezu sa tim nekim razmišljanjem, Da ima neki drugi izbor mimo džihada i morbe. Predlože on kaže, ove ova četiri ova četiri zaslanika što nam posto ho ulago, kaže, "Njih ćemo uzeti, osjećim glave i objesiti na ulazu grad, u, u Kairu." Neka zna, kaže, "Kulako, naš odgovor, ovo je ovo je naš odgovor njemu. Kako smo reagovali na njegovo pismo. I tako ju vraća. Tako je urađeno, tako se uradili. Normalno, zbog toga onda proširila priča među muslimanima tada. Mi imamo vojskovođu namisnika koji se ne boji Tatara. To je krupna stvar. Imamo vojskovođu koji se ne boji Tatara. Podignuto je, znači, na, na, moral kod muslimana je ta, tako podignut i da ne bi... Da ne bi ljudi, poslije toga se različno, kod toga, hoćemo ovako, uprećemo ovako. Znači, stavio ih je u, uh, znači, u pad poziciju muslimane tada. Znači. Nakon što se izraza Hulaga ubio njegove izaslanike, a rusuli se ne ubijaju. Znači, oni koji se pošalju posla, uh, izaslanicu neko, znači, ne ubijaju se. Osim u izdavljenoj ovo je situacija. Znači, time stavio do znanja, a ima drugi. Znači, uh, znači uh, mi imamo samo borbu s vama, sablju. I džihad svama protiv vas. Time je stavio u neizbjer i muslimane i tatare, mongole. I tako je bilo. A onda, nakon ovog, dešava se jedan drugi problem. A to je, malo prisutno spomenuli, da, da je bila velika ekonomska kriza. Otkud sad sredstva i se sakuplje se vojska pripremi za borbu? Od čega? I sakupio Kutus, opet napravio sastanak sakupio je emire, namjesnike, vojskovođe i ulemu i Fakije i naravno šta će predložiti među nima je bio naravno sultan u iz Ibn Abdusela i Kutuz predloži, Sejfudin Kutuz kaže nema drugog izbora nego da uvedemo poreze narodu da bi se moglo primiti vojska logično To bio njegov prijedlog. Da bio privačen prijedlog, morala se fetva za to izdat. I tu su bili šajhovi ulema. I čekalo se ko će od njih da progovori. Šta je bio odde problem? Čemu je problem? U problemu u osnovi, znači što se od muslimana uzima porez, osim imamo zekad, sada je kad otvrjeti, da drugog poreza kod muslimana u osnovi. I uh, stavljanje poreza ovog tipa da se uzima... Od, a, za potrebe iako je situacija znači zato je trebala fetva a onda dolazi na scenu izgledan abduselam i naravno očekivana od njeg da on u ime u da progovori i kaže i dolazi on sa neobičnostva kaže on u početku kaže tačno ne imamo drugog izbora nego da da se uzme porez međutim kaže uzijećemo porez po dva šarta Odnosno, u šarijetu se porez uzima od muslimana pod dva šarta. Prvi je šart, kaže, i da tarakal adu bilad vođebal al alem kul haukitan. Kada neprijatelj zakucana vrata došao do zemlje da te napadne i napast, onda je važib svim muslimanima tog mjesta da se bori. U tom slučaju, kaže, dozvoljeno je, kaže, dozvoljeno je, kaže, da se uzima i metak, se traži da se porezuje i metak od muslimana da se uzima i metak od muslimana uh, pod šartom, kaže, da ne ostane ništa u bejtun malu da se uzima od bejtun malu, da bi se musliman mogli prepeniti da se odbrani, jer je vađen fardajn, svako kaže, ovo je prvi šart, znači da je neprijatelj došao, da je na ulazu u državu, da je znači neupitna borba, da će napast da se mora brat, nema drugo način da da uzmu to je jedan šart kaže. Drugi šart naravno u beitu malo nema ništa. To se pola potvrđuje. Drugi šart kaže to kaže da a to su brati onda tu namjesnici, namjesnicima, emirima i, i bogate ljudma. Kaže NTBI ma lekum in mutalakat Kaže da vi emiri, namjesnici i e, e, najbogatiji ljudi da prodate sav svoj imetak. Nashi da prodat, znači ministri, namjesnici, ovaj službenici u odrižnim pokrajinama koje su bile. Kaže da prodate čita svoj imetak, da vam ne ostane, kaže, yaktesiru kullu minkum ala ferasi wasilah, da vam ostane samo kaže konj i oružje. Sve ostalo da prodate. Što kažete tesavu fidali ke antum ame? Da se izjednačite vi i obična fukara ljudi. Da budete na istom stepenu kojoni. Mm -hmm. kaže, onda, onda se uzima i odastali. Kad vi sve svoje prodate, u ostalima samo, kaže, konj i oružje, ono što vam treba za borbu, i izjednači s običnim ljudima, kaže, onda se uzima i odastali ljudi. Kaže, emma ahzu anvali l'ame, ma beqai, ma fi ejdi ayd, qadati l'đund, minda l'anvali l'alad, kaže, fa ahira, A kaže da se uzima od običnih ljudi, a da vam ostane meta koje imate ili da ga, ili ga procentualno, kaže, e, to ne, to ne može. Samo pod ova dva šarta. I naravno da je ovo bilo krupna stvar. Teška za nefs. Međutim, kad Allah dadne velike ljude od namjesnika, vojskovođa i od uleme, znači, desi se i drugo čudo a to je da je odmah reagoval Seifudin Kutus. I to sa takvom brzinom i odlučnoštu i odvažnoštu, da je odmah složio, rekao, ja pristajem na ovu fetvu. Slažem se s time, prvi da tako uradim. Ja ću prvi svoj ime da uradim s njim. Tako. Naravno što imao drugih izbora, ako je Seifudin Kutus to primio, namjesnik, ako on tako jednostavno i odmah reagoval i primio, I e, pokazao svojim primjerom, drugi nisi imali izbora, nego da i oni se složili s time i ostali od, od ministara, od namisnika, ovih lokalni tako dalje. Tako da je na taj način, na taj način se so, znači sakupili i metak, pripremili se, sakupili znači materialna sredstva, logistiku, da bi se mogli pripremiti za džihad. Da se pripremi za tu borbu. <clears throat> A onda, nakon toga slijedi, slijedi priča kako su se u stvari pripremili, koji je bio plan borbe protiv Tatara. Šta su u stvari mogli, koja je bila, glavni problem bio tu, št, uh, kako će postupiti. Da li će čekati da dođu Mongoli napadno uđu u Egipat, ili će oni izaći njima o susretu. I opet Allah daje, da se Sejith vodinu kutus, prvih predlog kaže, moj je prijedlog. Izlazimo idemo sa vojskom prelazimo Sina i idemo u Palestinu na njihovu teritoriju. Načina ostalih vojskovođa i namjesnika kažu to je bacanje u propast. Što ćemo ići tamo? Sačekajmo Judako Dozu, borćemo se ako ne dođu. Ne mi snage da tamo idemo da rešavamo tuđe probleme i tako dalje. Svaka drži svako svoje mjesto, ima svoje naj... poznata ona priča nacionalna. Ona. Naše mjesto, naše selo, naš grad. Mi smo lijepi, odnosno mi nećemo, mi imamo prijateljski odnosi i tako. Natomu priča našo ratno. Slično. Znači ne možite da idemo. A on je idao je u u i ubjedio je. Da ako hoćemo pobjedu, ako hoćemo da pokažemo odvažnost, ja hoćemo da, da pokažemo da smo mi drugačije kova nego oni prijedodni kojima se bavio Hulago, izaći ćemo, otići na njegovu teritoriju. I to se i desilo. 1260. je po Miladiju pokrenuo je kutu, sakupio ogromnu vojsku, ja se toga, prije toga sprema, oni su svakako bili spremni. Ja sam već vama govorio, znači malici koji su došli na vlast, oni su svakako, znači njihova vojska je bila sakupljena većinom, si im sad napravlja još mobilizacija, većinom bila sakupljena od djece koja su uzimana ili zarobljavana, I, uh, koji su čak nisu bili od muslimana i uvođeni u vojsku davali da daću im posebni uslovi odgoja uh, i vjerskog i, i, uh, i vojničkog i onda stasaju u, u borce u muđajide tako da i to je trajala nekoliko generacija tako da je došlo ova generacija znači on današnji njemački čedna specijalci komandosi to su on bil zakako a onda još ustao znači dobro su pripremljeni i materialno i još imaju podršku od znači mobilizacija napravljena od svih ostalih Poštovani odruštva što znači time naša znači, dobra priprema urađena i onda slijedi znači hmm? o 5 6 nemaš nemaš Ne moži, ima događaj bitki detalje to, te šteta propis. Znači, ovde prestajemo. Krenuli su, prešli su Sinaj i odšli u Palestina. Svaneke, lahu me vabijam ti, aškad, enda, enda, enda, estak, je uvijek je tu budeke. Ne možete, ima detalje u bitci. Andalusam, andalusam, andalusam,